Ближче до небес. «Тут у нас філософія», – сказала Леді Сівіра, широко прочинивши двері. «Історія, теологія, астрономія і математика, природні та таємнічі науки». «Святий Єронім», – видихнув брат Діас, ідучи за нею. До кого ще він міг звернутися в той момент, як не до покровителя науки? Ротонда в самому серці Атенеума була ближче до небес, ніж він будь-коли не сподівався або припускав, що заслуговує дістатися. Промені Янгольського світла просочувалися згори крізь куполи, вмонтовані в склепіння, розписане сценами з історії стародавньої Трої. Гектор упокоє Ахілеса, Касандра обманює Одіссея, спалення Троянського коня, тріумфа Стіанакса і розгрубування Мікен. За ряди полиць вкривали стіни знизу, вигинаючись скелею в десять, а то й більше людських зростів заввишки обвішані божевільним рештуванням, змістків, сходів та драбин, вщерт заповнені книгами у неймовірній кількості. Легіони книг, цілі акри. «Драми і комедія у нас там», – Сівіра жестом вказала на інші двері, коли вела його сходами вниз, оскільки вони увійшли на найнижчі з кількох балконів, що кільцем заточували залу. Підлога ротонди занурювалася в землю. «Це ще не все?» – прошепотів він. Рот сам розтулився, поки він задивлявся угору. «Ні, травознавство і фізика знаходяться в західному крилі. Богослов'я і святе письмо – у Східному. Є окрема колекція мап і так далі». «Неймовірно!» – зітхнув брат Діас, та раптом змовк, коли його очі опустились зі полиць. «Якщо вгорі було небо, то внизу, можливо, було пекло. Широке коло підлоги було густіше вкрите мітками, ніж спина Вігги». Кільця в кільцях, трикутники в п'ятикутниках, спірали подібні схеми переплатіння символів настільки складні, що виникали у нього нудотне відчуття запаморочення, Відлиті з різних металів, пофарбовані різними фармами, висичені в мармурі, цілі незрозумілі трактати, написані куструбатим почерком. Це нагадувало йому значно більше, ніж хотілося б про той пристрій, який Бальтазар зробив у Венеції, але в найграндіознішому масштабі. Ця підлога, можна сказати, була просякнута чорними мистецтвами. Леді Сівіра ковзнула по ній, і шурхіт її сукні луною розтікався в глибокій тиші. Братові Діосу не залишалося нічого іншого, як піти за нею. У центрі стояв високий мідний прут, оповитий дротами, почорнілий, наче від вогню, а по обидва боки від нього, оперезані особливо густими переплатіннями символів, стояли дві лавки. Підійшовши ближче, він побачив ще більшим занепокоєнням, що вони були обладнані важкими ременями, ніби для того, щоб міцно утримувати в'язня на місці. «Це був апарат для експериментів Євдоксії?» – прошепотів він. Її останній», – відповіла Сівіра. Брат Діас моргнув на найближчу лавку, оббивка виглядала обгорілою. «То і під час якого вона померла, вона вмирала руками». Сівіра насупилася на іншу лавку. Вона народилася хворобливою. Карлик з приплоду Теодосії, зі святою сестрою і героєм-братом. Не дивно, що вона відчувала певну образу. Навряд чи це виправдовує крадіжку імперії. Вона захищала її, сказала цивіра. Або, гадаю, це було б її виправданням. Настільки недосконала сама, вона прагнула створити щось досконале. Її чоловіки розчаровували її. Зраджували її один за одним, а потім і її сини. Тож вона відступила. Поховала себе тут серед своїх книг, сподіваючись знайти досконалість у своїй магії. Але це і підвело її кінець кінцем. Схоже на те. До мідного стрижня були прикріплені дві банки. Цікавість брата Діаса взяла гору над страхом, і він підійшов ближче, зазирнувши крізь викреблене скло однієї з них. Щось плавало всередині? Велике чорне блискуче перо? Що вона намагалася тут зробити? Прошепотів він, ніби остерігаючись підвищити голос. «Звільнитися, можливо. Від власного тіла, що розкладалося. Від власних помилок. Ви говорите так, ніби захоплюєтеся нею». Сівіра підняла голову. Вона була дикою, мстивою, параноїдальною тиранкою. Її спроби врятувати троє привели її до занепаду. Її зусилля побудувати мрію створили кошмар. Вона уникала своїх невдач, будь-то експерименти, її учні чи її сини. Але вона не могла припинити робити ті самі помилки аж до самого кінця. Захоплювалася нею? Ні. Але розуміла її. Ми всі маємо власні причини, чи не так? Ми всі є в'язнями власних недоліків. Брат Діас повільно кивнув. Без сумніву, у нього були свої недоліки, з якими треба було боротися. Його власні помилки, які потрібно було спокутувати. Він міцніше стиснув стос вимог, які передав йому герцог Михаїл, і розправив плечі. Тепер у нас буде нова імператриця. Новий шанс. Наш єдиний вихід – зробити краще. Маєте рацію, брата Діаса. Сівіра підняла підборіддя, сплеснула руками і знову стала статечною наглядачкою імператорських покоїв. Ніхто б ніколи не здогадався, що у неї є такі речі, як почуття, не кажучи вже про те, яким вони можуть бути. Архіви там. Вона ковзнула через ротонду, і брат Діас рушив за нею, зосереджений на своєму завданні. Абсолютно не проти залишити помилки Євдоксії, не кажучи вже про свої власні, позаду.